سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعين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 دغه ای ساده رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په اس باد کې شروع اوه یکي چکم اعتراضات واردې دل داغه د فقیا او جوابات الله رب العزت ور کول اعتراضات ذکر شو اتم اعتراض په تحویل قبله باندې چونکه اعتراضات زیات او غنو نورب کائنات نو وی علیه الصلاۃ تا تلقین د صبر کای چې ګوره مه اعتراضات او مشکلات سمنه چ راضی پائے ک مؤمنانو ته وایا او مومنانو ته خطاب دادې چې غید صبر وکي زکاتا ل امداد او نصرت اود صبر ان کو انکو سرت ہے بیا بیان د صبر اعلی او د ادنا بو کی صبر اعلی دے کستا سر قط جدا کیږي او تو جل کیږي د الله لاره کی نو پد بام صبر کے او صبر ادنا دا چې د دنیا څخه خوف لوگا او دارنګې مالونه کمهدل دارنګ نفسونو کې کمیراتلل دا برازي او الله واي په دې ټولو باندې وسبر کې او زبد الا بي خپل دنیاوي او اخروي نعمتونه درکم که صبر دیوکه بیا نه هم اعتراض وصفاو مروه باندې داوی تذکرہ او اخرہ کې بیا زجر بالکتمان او مساله توحید او رد د شرک دا ووکی اراد د شرک او مساله توحید د پاره ځکر کوي تاسو دا خایي چې تراس په نبی علی صلاتو السلام صرف د دیواج نه کده چې نبی علی السلام رد د شرک او مساله توحید بیان ولا او بیا زاجر چې دا دوه مسلې مدلله شوي مبرهنه نو بیا شوي نبیاده پټول دا لوی ظلم نه او د دن لوی ظالم نشته چا چې دا مسائل پټکړه مساله توحید او د سنت اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام مؤمنانو طول تعالی خطاب کئ چ تاسو صبر کوئ اعتراضات ته خیر درازي یا یوحل دی نه آمنو او د من خاونندانو اسستاای نو بسواببرې امداد هاصلکې امداد او غړی بسووابرې وه سوله کولو د صبره او کولو د منځو ان الله همما سوابابین بې ش تعالی د صبر کونکو سره دی پ ې برر دو د نو سرته الله امدادغ سابې نو دی الله اکبر او نبی علیہ الصلات والسلام حدیث کراځي کړه چې نبی علیہ الصلات والسلام باندې بس اختر الا بدر الى صلاه ما مخ کوي او زای پزای قران کریم کې رب کائنات زای پزای باندې حکم کوي پس صبر باندې نبی علیہ الصلات والسلام تم نور انبي او تم زای پزای الله رب عزت وای صبر کوي صبر او منز کوي منز الله اکبر نو صابر دواکه اسما صبر اعلی ده چې خپل ځانوم کستا سره جدا کوي اب اوم ده الله لاره کې اغه تا غاړهږدي اوزان رزاره زکا خدا الله دین اغه پرېږنه دي والا تقولو بيان د صبر اعلی والا تقولو لمن يقتل مو اي تاسو اغه چاته يقتلوا في سبيل الله اموات چې مړش او عجل شو ا اي مو اي تاسو اغه چاته چې اوجل شو غي بلارد الله تعالی که اموات نبسم له ملو په شاند نور ملو لکه اهیاون بلکه غی جوان دي دي والا <سؤال> ک تشعرون لیکن تاسو نه پويږئ په جوان دا غي باندې والا <سؤال> نبلو انکم بيان د صبر ادنا صبر ادنا دا ولا نبلو ونكم او خام خازمای حکم گپتا سو باندې پس شی سرا مین الخوف دیارنا والجوع او د لوګینا و نقسم من الاموال والانفس او پکه مولو د مالو نو د نفسونو سرا و ثمرات او د میو سرا امتیانات برازی خوف فرازی دشمن با دمکیان ور کئ سارډه کئ بای یارا رازی دارنګ لوگا برازی کلا وخوف می او دې طرف تبا الله آغا لوګم را ولی د پارا د دا امتحان دارنګ بل طرف ته امتحان به پدې را شي چې مالونه به کمیږي مال به دیم نکلا کلا کلا به زړه کې خوف می خطروم وی, خطر وی، الله اکبر او دې فا معلوم ني سړي یا الله سچا لوک ما خو الله را العزت وای صابر بکې دارنگ نفسونه ستا بچی با مدیگی دارنگ ستا خپلخ دارنګ دارنگ ستا رشت داران و ملگری اغای اللہ و ازبدا ناخل ما اغای سر بدر باندی امتیان کم و سمرات یو میوی یا سمرات نمراد عام میوی دی میوی او داد دنیا دا لذتون دا بام نوی او دی باندی بامی امتیان کوم او کله کله ما یا بازی مفسرین ما چې اولاد تی مراد دی و ابشری ثوابرین زیر ور کوي صبر نه کوتا صبر نه کوتا زیر ور خو صبر نه کم خلقت الزینا اگسان اذا اصابتهم مصیبا هر کلا چورسی گی دیتہ سکه سم تکلیف زکه علما کرام وی کم شی چې اغه تا خفکوینه د مصیبت ته قالوا نضيق بلري ان لله بشكم گا دالاي و ان او بشكم گا الیه دی الله تعالی اون واپس کی دن کیو چدا اخر ویلک جمل معنی کی شیخ دو حساب ذکر کول اوی هم ذکر کوي قالوا باللسان والقلب لا باللسان فقط چې په زړه او په خلو باندې دا وای شي ان لله صرف دانه ان لله بس فغلوہ یا نور فسلط کے عاقیدن نہیں بس داد ایمان شد اللہن رضا بالقضا یا اللہ بس تا طرفی سے پر راضی ما الله اکبر اولئک ان دع بزرگان علیہم الصلاوات من ربم پدے باندے شبا سے دے طرف دربد دینا و رحمتن او جنت تف اخرت کی رحمتن جنت علماء کرام دے دا کی صلواتن ټول مفسرین اکثره مفسرین دې ځای کې د صلواتون غنې معنی کړي خو یو معنی صلواتون کې اغې دا کوي چې مراد دې نه السنا الحسن خيستا سنا او استانا او خيستا او استانا هغه څه دي نو هغه شابه سيد دی و جنہ شیخ د ویسا باموی او شیخ د پنځفیر اغیون درس کې ذکر کړي چشال قران رحمه الله رحمتا واسیاتن اوې به معنا کولا سوالوات شابه شیر شابه سیر په د او او دا معنا دا امام قرطبین کړه او دا غ معنا ابو منصور ماتوریدی رحمه الله رحمتا واسیاتن عام ذکر کئ و یو قول پکې دا د وکیل اصلات من حسنا علیهم او بیا و وایو کرامتن تبلو کرامت سنا الله علیهم د دین او بل افا سلو کرامت و عزت وی, وی چې الله خپل بده شابه سیرالېږي دا لوی عزت د الله و اولایک او د عام بزرگان هم المهدون د دې لار مندون کی مهتدون لار مندون کی د دې الله اکبر ولا تقولو لمن یقتل الله اکبر یارا لګوندکه مختصر دا زای حلقو چې والا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات آیته کریمه کې یوسو خبر دی او په دې ایمان راول لازم دی یودا الله اکبر چې شهدا مقتول دی شیخ د شافور رحم الله هغه کول به درس کې دویم دا چې اموات ندي بس اجمالي اجمالي ذکر کو تفصیل بیا کو بل دا احیا دی دا خو بل شانته ده آزمون د شوورونه بالا تر ده او آل عمران کې دی چې حیات څنګه ده نو پنځمه خبره ده این دربهم اذر رب صح ده چې څنګه ده درب دربار صح ده دا پنځه خبره شهدا مقتول دي لمن يقتل اموات ملن دي دا وته نه وای احیا دي ولا کلا تشعورون شعور زمنګ دا دا نه دا حیات زمنګ د شعور نه بالا تر دی او بل دا چاین در هم هیمدی اوس دا چ دیوه خبره حل دا او اهل زغ چې کم نن یو مصیبت جوړ کړي دهغه د پاره پا پکې اس لارم نشته دی اجمالی طریقې سره زدا زای حل کوما کوم حیا ته یو سو خبر کوم دی صاحباندې چې قران کریم سوي احاديث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سوي بل دای چې اجماع امت سوي اجماع امت سوي دا خبر دی ځکه چې ورکوما نو قرانم دا وایي چې په قبر ق کې داسې حيات نشته لسم چې حيات د دنیاو چې هغې سره د قدرتون وي سماې وي بسورې وي اراادیم وي نستیا پاسته ولاړه د افال اختیاریا دا وي دا حیات دا نشتهري احادیث مبارکان د جنابوي محمد رسول الله چې کمم احادیث دی پدے باپ کې چحد تواتر تر رسیدلې دي اغا هم دا وای چې دا حیات نشته ده دارانګه بل اجماع سوی نو اجماع دا وای چې دا حیات نشته ده صحابه او اجماع او د علماء امت اجماع مختصر تریکې سره ان شاء الله دا زایزه دې انداز کې لګو ال کون خدا سے یو دا زکر کو یو انداز او آغا بتاسو دا کوئی نا یو سو عنوانات گدم اول عنوان دا قده بتاسو لگ جلی کوایی او یادونو ما سر راړوي وی یو عنوان دا چه همیشا همیشا جو اندیک قیدل پاتے قیدل دا صفت خاص صد باری تالا دے مخلوق کا ولی دے کا نبی دے کا پیر پقیر پرشتا ہر سچ دی آغا پا دے صفت کی اللہ سر شریک ندی او چھ سوک دا دے یو مخلوق دا پارا ثابت دی چھ پا غوا نمرگ نرازی نو دام یقینی دا قرآن او د سنت پا اسطلاق قطعی مشرک تے او د دا, دا پا شرک شاکم نشتا دے لگا بازی خلق غلوط انتہا ترسیدل دی او اغیوی اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الفنائی لا دار البقا اقلوہ سلام سب بلشانتی کی داست ویزی حاضرات کرام داست فتح مختصد باری تالا دیں تانسو اگو رئی آیت الكرسی دو سو پچپند ذکر کوي الله لا اله الا هو الحي القيوم الله چې دې نشته حاجت روانه ما سيارد الله نہ ول شوك الحي دا سي ژوند دي چې مرګ په ناراضي القيوم او هغه نظامي کاينه تدبير کوونکي کا صرف الله دې الحي کامل ژوند دي چې مرګ په ناراضي داد الله سي فتتي دارنګي د دین واضح الفاظو کې چې فی نرازی سور فرقان آیات لمبر اٹھاون تا سوگو رئی فرقان آیات لمبر اٹھاون علت اللہ ذکر کئی سور فرقان نلسم سفارا او آیات لمبر اٹھاون اللہ ویدان واندہ چھ اللہ رب لزد بانده مرگ نرازی دا صفت مختصد باری تالا دیں وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتَ بَرَوْسَوْ كَبَ آغَ زَاد بَانْدَي آغَ زَاد جوندی بَانْدِي لَا يَمُوتَ جَغَ بَانْدِي مَرْغْ نَرَازِي مَرْغْ مِلِيگِ نَا اللہ اکبر دارنگ سور مومن آیات لمبر پین ساٹھ کے دارنگ آل امران آیات لمبر ایک دو التقيم <الدل> الف لام م الله لا اله الا هو الحي نو دا صفته دارنګ نور زاینو کې دا صفته راضی دا صفته مختص ده باري تعالی ده ف چې مرګ په الله ناراضي نو کم یو انسان دا وای چپلان کې نبی یا ولي فاغه باندې مرګ ناراضي یا دا چې اولیاء الله اله لا يموتون لګانن سبا باز خلقتہ دا الرجی لگه دلی دا اغیی وی نا په پا نبی علیه سلام وی چه کم دنو پر دا پوشی وگڑا دای دا دای دا نرازی دا اغیی پخلی چه وفات شد دویم عنوان دا که مختصر وامه چې د هری او دا هری مخلوق دا پارا ولی وی که نبی وی او که پریشتاوی او کجنوي د دای د پارا مرغ 18 قانون او 18 فیصله دا او حص یو کم نه یو هستی د دینه مستثنا نشته دي او چه سوق وای سوق مستثنا دي یارا پلانکې به ته مستثنا شي پلانکې به ته مستثنا شي دا د قران کریم منکر دي او د قران کریم انکار کوي لګدی د پارا تاسو دا یو آیات وګورئ سوره قصص آیات نمبر 88 سوره قصص آیات نمبر 88 الله اکبر ال taala zikr kai la ta dou ma لا تدوما الله الهان اخر لا اله الا هو كل شيء خالق الا وجهه هر يو شه داملي دن کې ده ختمي دن کې ده مگر ذات الله ذات الله باقي وي بل سو کا داسنشته چاغوان دي ومرګ ناراضي دارانګي سوره ال عمران سفارسل و آیات لمبر ایک سو پچاسی علت اللہ ذکر کہی ایک سو پچاسی لمبر آیات عمران کل نفس دائقت الموت و انما توفونا اجورکم یوم القیامہ کل نفس دائقت الموت ہر یو نفس دا سکن کے دمرگ دے سکون کې د مرک د مرک په پیراځي دا نه غوړې ده پورته او د اردو او د دغه ذایقو کې فرق ته خدای عربی اسي نه چې وای دیکونه الله نه ته فرمایا ہے کې چکنا ہے چکنا چکنا نو چای څنګه لام سکیدا سره لګون دا ګړتيو کې وای چکنا خا و زوقا انک انتل عزیزل کریم و سمانا کې <تصفيق> الدا ويا دای چې ابو جالو د نور برای شي انکم لذایق العذاب الالم دای برای شي او دا بس جهنم زال ځای زګ جبه ورلی او بس وبیسه کیو زیبه بس لږ چک نه ا تهریفون تناس شي وای داغه تحریف کوی دغه موشه ودا دا رنګې دا, دا, دا سه ای آیات سوره انبیاء آیات نمبر 35 کی مرازی کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ٱلْتَامَّةَ سَرَاجِي او په هغه ځای باندې بیا امام ابن کثیر رحم الله به کلام كلام کړه دے کل نفسن ذائقه الموت د سور انبیاء هر انسان هغه وېدا به مړیږي او باقاعده بیا واما جان علی بشر من قبل کل قل آیات نمبر 34 د سور انبیاء په هغه بیا به باس کړه دے چه اغاوائی حضر جوانده نده سرا ده نا حضر پیغمبر ده حضر اس جوانده نده پدا از آئی بانده زکر کئی بیا دارنگی کل نفس رائقت الموت آیات سور آن کبوت اٹھاون کے امراضی ستاون کے اللہ دارنگی مقاماتو کې نور دا زکر کئی چه دا مرک پی سالا دا تمام مخلوقاتو دا پارا اٹھال دای دا زکر کئی او دا وای غریبانو وای مونږه مرخومانونه د مرگ نه چاین کار کړل نو دا چې مرګ منی نو ماس بیا خبره ده آسانکلا ګرځ باز غالیان خپر کیږي چې هغه مرګ نه منی خو چې ته مرګ منی نو بیا ده خبره آسانکلا زګه چې بیا د مرگ اجماعی تاریف چو علماء کرام کئی نو آغای وائی لکا اللیلت الاولان دا محمد دا علامہ محمد ابراہیم سلیم کتاب دے اللیلت الاولان من لیال القبر آغا وائی ويوالعجيب أن الجميع اختلاف مشاربهم يقفون من تلك الحقيقة موقفا واحدا لا حيلة ولا وسيلة ولا قوة ولا شفاة ولا دفع ولا تاجيل مما يوحى بأنها قادمة من جهة عليا لا يملك البشر من معها شيئا ولا مفر من الاستسلام لها والاستسلام لإرادة تلك الجهة العليا ويوالعجيب وي أن تتول خلق سنا سخبرك اختلاف شتيه لیکن وای پدیق خبره کې د یت چا د پارا سهيله نشته د یت چا د پارا سو قوت وسيله ایس قسمت دفع نشته ده چې هر وای مرګ او د پدی باندي متفق دی ټوله چې د مرګ حقیقت سدين وای الموت نهايهن لحیات الدنيا لا يمكن ان يستعيدها الانسان كما كانت او شبيه بما كانت مرگ مرګ د حياتي دنیاوی انتهاء ده ممکن نه دي چې د دې نه پاس انسان ته هغه سه حیاتي دنیوي حاصل شي یا د حیاتي دنیوي مسل حاصل شي دا ممکن نه موئ نه نو, ده نو آخوا بیا چې مرګ دې اومانو نو اف بیا د اهل سنت والجماعت دا اټفا پی مسلک دی چې بیا به کې د ائچا اختلاف نشته چې اختلاف پکې نشته دې نو هغه وای چې بس بای بیا حیاتي دنیوي نن ته چې بیا وای دا زپد دی اعتبار دنیوي و یا ازو هغه تبسیلات او کسنم چې یادت حياتی دنیاوی برزهی حسی او دارنګ دیکوي ایس فرق نشته د روهانی ودا یو شې نو دا دا ساده چې یو سالې دا او چې شپکه او رزکه او په آسمان او په زمکه کې پدې کې ایس فرق نشته دا نو چې ایس فرق داسې دا لیوانه دی نو دې بیا د لیوانو او سپیټال ته بوتل غواړي اول ته دا داخلو غواړي الله اکبر دا ایجما ایمه پدې کې د هیڅ چا م اختلاف نه الله اکبر بل عنوان دا درېمو چې انبيای کرامو ته دا خبره موږ ده کوي په غیبان د مارګ اطلاق کول چې انبيا عليهم السلام تدوی چې غیب مړشو یا مړ دي دا د بی‌ادبی ندا او دک اس قسمه ګستاخی نشته ده دک بے ادبي ناراضي او چ څوک دیتا د عد بے ادبي او ګستاخی وای دا سړی د قران نه جاهل ده اجحل ده د قران نه خبر نه ده او قران کریم نه غافل ده لکه تاسو ویلو د سوره آیات نمبر 133 کې چې پیاو کوب علیه السلام باندې الله اطلاق دمر کړل ده ام کنتم شہادا اذ حضر یاکوب الموت ایک سو تین تیس کی تاسو مختی ہوئے کل چرا اے اسباب دمرگ یاکوب تا نو آبان دے دمرگ اطلاق کڑے دے دارنگی پسلیمان علیہ السلاة و د دمرگ اطلاق شوے دے لکہ سور سوا آیات لمبر سوار لسم کې۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا دَوَيْشْتَم دو سپارہ سورہ صبا آیات نمبر 14 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ دل إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَا او التکِت تمام مفسرین لکل دی چې سلیمان عليه السلام پاک بل بنگلادي شو محل کې تر یو کال پوری مل فروت وو او بیا وای چې کلا کار پورا بیا اورځه الله اکبر نو د مرګه ټولو مفسرین لیکلی دی یار مړګ واستاخيده د واستاخيده چواته الله اکبر دانګه د حضرت عزیر علیه السلام بارکه عربی شی لفظ د مرګه ا چې کوم دی مستعمل شوی دی سورې بقره آیات نمبر 259 کې 259 سورې بقره درې مې سپاره دوی مخه التا ذکر کئ فاماته الله اوکل لزیم الر علی قريهن ایوان خیر کئ فاماته الله مئات ام ثم باث فسو اسات الله دلرا سلکالم فاماته الله فس ملک الله دلرا سلکالا یعنی آ شیخ الهند رحم الله معنا کوي وای پھر مردہ رکھه اس شخص کو الله نے 100 برس 100 برس دار دغه مانا تنویر رحم الله م کړ د بیا سل کال دغه سه مړو اوسات دا سه اوسات ننده پیغمبر دې حضرت وزر علیہ السلام نو جمهور مسلکوم دغه دې چې دا وزر علیہ الصلات والسلام پیغمبر نو هغه ته مړو ویلې د سل کال موی دغه سه مړو اوسات نو دې کې اس ګستاخی دش ترې رابشی سورہ مومن آیات لمبر چونتیس کے دہ حضرت یوسف علیہ السلام دمرک تذکرہ و اطلاق پا غباندے داریں گے بیاب راشی دیسا علیہ السلام بارکے سورہ مریم تین اللہ اکبر سورہ مریم آیات لمبر تین وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ فَارْسَم سِفَارَا سُرَي مَيَّام آيَات نمبر 33 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا فَمَا بَانْدِتِ السَّلَامِي اللَّهُ أَكْبَر فَآغَرَسُ فا شِكَلَازُ اُزِگَدَثُمْ أَوْ پا آغرز بانده او بَانْدِچِكَلَبَمْڑِگَم أَوْ فَآغَرَسُ بَانْدِچِكَلَبَا بِيَا دُبَارَاو چَتُولِشَم دُبَارَ جو انده کوله به شم ها اوس دیځه یک امام قرطبی, لگو گورا. قرطبی سوائی عالم. ویاد ساتی. فی حیی له ګوړه چې امام قرطبی سوي د سلورم صدې عالم اغه وایي ویات ساتي یاني فل اخره ابعسنا سمره د اخرته وي یوم ابس هيا لانه له احوالن سلاسه فالدنيا حیا وفي القبر میتا وفي الاخره مبوسه زکه درې حالات و یاره انبییاء ته چا مړ ویلی دي نو اته خبر نه کنه سړیان وای تا قرآن نه ویلی قرآن ویلی دي او علماء او تشریح کړی دا و فی الدنیا حیا و فی القبر میتا و فی الاخرته مبؤوسا دنیا کې بجوان دیوی نو چې کله دنیا کې ژوند نه او قبر بیا راشي او وفات نو قبر کې بمړوي او اخرت کې بیا ژوند وکول شي او دا غی اتفاقی مسلک د اهل سنت والجماعتوم د غره ښه ان شاء الله ز ذکر کوم وروسته د یا یا علی السلام د فارا لبس د مرگ قران کې استعمال شوه دی دغه سوره مریم آیات نمبر 153 کې سوره مریم آیات نمبر 153 لګونه کې روستور پسې راشي و سلامن علیه یوم ولید و یوم يموت و یوم یبعث حیا سلام دې په د باندې پا هغه رستوږي غول شو او پا رست کله وفات وفات بشي او پا رست کله بیا دوباره پورته کړئ شي اوس ګوران دووباره به ژوندیکله شو پورته بشي نو د ایسلام السلام په اړه دغه درې احوال شو او د دې ځای باندې چې بیا وګورئ تعبیرات اله سننه نو هغه ټول تفسیر چي ده نو د معتزله او عقیده ځای په ځای باندې را نقل کوي زه دېای کیمه قالوا مولا تقولوا باندې ان شاء الله امام ابو منصور ماتوريدي کدا د معتزله او مسلک ولکه څنګه چې نن سبا خلک او چې کم خلق دا وای چې مړی دغه څه ژوند دی لکه څنګه چې د دې حاضراتو دامتوزلدي د دا قران خلاف د اجماع خلاف او دامتوزلدي زین الله ذکر کوم خدای الټرا پاسه د لا کور تا غل اړېدلوم کور تا غل اړېدلوم نو د کور مالک پیراویخ شو, مالک پیراویخ شو نو د کور مالک چې پیراویخ نو هغه چغې جوړ کړې چې خلکو اله غل ده غل نو غلم په مینس کې شپوت یاره غام پکې برید وغ ویله یله غل ده غل ده غل ده غل د هغه چل کوي دا غ لغلی دي معله یاره شاعتالله معتله دي دی ځای باندې وګوره ابو منصوري ما تې ديطویلات اهل سنت ک ذکر کوي هغه وایي و منګه چې من شوي وله ته کولو للی یوختلوفی سیلله شوهده او ته به مړی نه وایئ وای دا صدان نه چې په